ja ejuhaladina amenu takulla happatu kati wala wa, la illa wa muslimun. Zahvala pripada Allahu subhanahu watala koga naš gospodar uputi na napravi put zaista je upućen, a koga ostavi u zabludi nećemo naći nikoga tko će ga napravi put uputiti. Sjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanahu ta'ala i da je Muhammed alayhi salatu wasalam poslije Allahu Poslanik poslan sa istinom. Naš gospodar je kazao u svojoj plemenitoj knjizi, ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom ne umirte nikako drugačiji osim kao muslimani. Zatim, assalamu alijekom, rahmetullahi i vabarakatu. Hvala Allahu subhanahu wa koji nas je poživio i ponovno nas sakupio na ovom bareč mjestu, da nastavimo govoriti o Allahovim lijepim imenima, značenju isti. Znač draga braću i poštovane sestre, a i oni koji nas prate preko interneta govorit ćemo o dva, jač, dva velika allohovate barekala imena sa posebnim značenjem, značenja koja kada čovjek sazna i spozna, i smiraj u našim srcima. Kada saznaš ko je tvoj gospodar, tko je taj na koga se oslanjaš, tada ćeš shvatiti koliko je važno spoznati tog gospodara. Ali već govorimo dva velika imena, El i Elmeula. Dva velika imena sa velikim značenjem i puno širijaskih pitanja postoji spoznaji i komentar ovih lijepih alahovite barekovetala imena, tako da ova imena zahtijevaju predavanje. Mi ćemo pokušati večeras u kratkim crtama samo pojasniti ova imena. A vidjet ćete iz jezičkog značenja i kada se odnosi na Allah žalasanu koliko, koliko o tome može se pričati. U jeziku ima više značenja. Prije svega ukazuje na bliskost. Na blizinu, znači nečega što ti je, blizu. Zatim ukazuje na prijatelja. Neko ko ti je velik, znači prijatelj. Zatim iz ovoga proizilazi, kada znaš ko ti je prijatelj, da moraš znati ko ti je neprijatelj. Jel suprotno veliju, jer el adu, neprijatelj. Zatim iz ovog proizilazi druga mesela A to je mesela Prijateljovanje U ime Allaha Đelešanu I druga mesela Neprijateljovanje Ko ti je neprijatelj Kako se ponašati prema inoj skupini Kako se ponašati prema drugoj skupini I da govorimo samo o ovom Trebalo bi nam predavanju. Zatim imamo drugo značenje El Meula Koji u bosanskom jeziku kada bi jednom riječju mogli prevesti jedno i drugo, znači su približnog značenja, zaštitnik, zatim ima značenje nasir, pomagač je Allah te koji štiti, pomaže vjernike, zatim ima značenje mohib, voljeni. Pogledajte ti značenja koja proizilaze iz ovih lijepih Allahov i te imena. Zato se kaže da je Allah djelešanuhu Allahu valiju lezina amenu Allah je zaštitnik vjernika, Allah je prijatelj vjernica Zamislite kada čovjek sazna i kada spozna na čijoj je strani Allah gospodar svjetova koliko se drugačije osjeća Koga Allah voli toga štiti na njegovoj strani koga Allah ne voli toga prepušta samom sebi jer se takav ne osnjena tog gospodara te Tebareke te tebareke koji je el Aziz, el Džebar, el mutekebir. Zato učinjaci kada spominju koliko, kada su pokušali da pobroje spominjanja ovog Allahovog te barake uetala imena u Kuranu nisu uspjeli. Tako da svi oni gdje sam tražio i gledao kazao su mnogo puta se spominje u Kur'anu Zbog čega? Zato što nekada dolazi u opisnom znači kao svojstvo Allah te bareke a nekada kao Allaha subhanahu wa ime. Pa je teško znači razlikovati u ajetima, uočiti razliku, da li se misli na svojstvo savršenstvo Allah te bareke ili znači na samo njegovo vlasti to ime kojim se on subhanahu wa ta opisao. Tako da kažem mnogo mjesta da se spominje. Prije svega u suri Al-Bekare Odjest 157 um, ajet Allah džele šanhu um, kaže: Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumat ila'n nur. Allah džele je, uh, je zaštitnik vjernika, njih izvodi istmina tmina, zabrude na svjetlo upute. Zatim kaže walazina keferu awliya'uhumut tagut. A oni koji ne vjeruju, oni koji su nevjernici, niko ne će uputu koji nisu krenuli u tom, njihovi zaštitnici su Taguti. Danas, alhamdulillah, uvijek nam se nekako podudari tema ponedjeljkom kada se nešto krupno desi u svijetu. Danas musim van, draga, već treba da se raduju da su ponosni, sretni, i radosni posebno ovim danima kada je Allah Đelešanu pomogao skupinu, jer on kaže da je Allahu valiju lezine amenu Allah je Dželešanu zaštitnik pomagač oni koji vjeruju izvodi istmina, zabude na uputu i svjetlo, kao što je danas izdao koga? ovih dana, koga? istmina na svjetlo, našu braću u Libiji, našu braću u Libiji Sačuvao je, odnosno uništio je taguta onaj koji je tada 40 godina sudio I izbjegavao Allahove Tebare Kvetala propise I se sa Allahove Tebare propisima Krio se iz Allahove Tebare propisa Zato iz ogoćašnjeg predavanja, Kada kažemo Veli da je Allah zaštitnik Isto tako nam je poznata stvar S druge strane, ko su Evli Allahove Ko su je vlije Allahove, zato postoje danas ljudi koji ako misle da obuku određenu odjeću ili određenu kapu ili na jedan postav način se ponašaju i on smatra automatski da je Allahom veli, da je Allahu štićenik, da je Allahom tebare kvetala drag, da je blizak, da je na posebno da ređi kod Allahom Kao što i ovaj danas koji je uništen Allahom tebare kvetala voljom i odredbom smatra o sebi da je jedan od takvih. Zato imamo svojstva na osnovu koji prepoznajemo koji je zaista, zaista lahote Barak, taj iskreni vjernik, ko je njegov znači eulija, ako nije. I ta svojstva jako je bitno znači znati, razumjeti i shvatiti jer ćemo mi na kraju bude, da, pokušati u kratkim sretom samo popravljati ako budemo malo vremena, ako ne budemo ćemo spomenuti u sljedećem predavanju. Tako da moramo znati i uočiti znači na čijoj strani Allah želešanu, koga Allah štiti, vjernike, Zdok, s druge strane, oni koji su nevjernici, koji neće vjeru, njihovi su zaštitnici, taguti, oni koji danas onako na nakav način, padaju kao što je pao, ko? Gaddafi. Kao što je pao Gadafi. Sjete se samo njegove snage i moći, kada se je prsio pred televizijom. Ja sam muđahid, ja sam borac na lahom tebarekve tala putu, ja sam, ja sam, ja sam, a vi ste, kaže miševi, tako je nazivao braću koja su? davala otpor koja su htjela promjenu vlasti koja hoće šarijat i to je danas se dokazalo jer su izašli jučer pred televiziju i kazali ova zemlja će da sudi po šarijatu te bareke veteala po šarijatu Allahom i odmah su dokonuli zakone, brijanja brade u policiji, u vojsci i stično do tada je bilo znači velika kazna, ako pusti samo malu bradu, oni su odmah, znači prvi korak dokonuto, više ženstvo, bilo zavrljeno sada je dozvoljno i sve Znači zakoni će se ranjati Po zakonima Allaha Tebare Kvetala Mi molimo Allaha da je Allaha Đeošanu u tome Ali draga broću Pogledajte koliko je taj narod saburo 40 godina Ništa nema prekonać 40 godina su bilo okovima Da bi Allaha Đeošanu taj narod Danas izvao iz smina Zabludi Svega onoga što je onaj učinio Znači sa svojim narodom Da bi doživjeli danas radost i sreću Pa vidite, znači u trenucima ovog otpora Svima narasle brade Svima narasle brade Brada nije bilo, draga bračo, tamo Ali u ovim trenucima otpora i borbe Svima narasle brade Što je znak da narod nekada želi U srcu, znači ima želju Za lahom i tebara, propisima Za vjerom, ali zakoni i vladari ih isputavaju i ne daju znači da narod to doživi. A kada Allaž još uništi takve Vladare i takve zakone, onda isplivaju oni koji to žele. I danas vidite hiljade, hiljade hiljade Muslimana tamo koji žele i koji uzvikuju da im je najdražiji zakon po kojem žele da se sudi, u kojem neće biti nepravde, tiranije i slično. Allah o te zakon. Zato mi treba da dovimo da Allađi još njih pomogne jer su njihovi nijeti najveličanstveniji nijeti od svih ovih dosta što smo slušali. I Egipat je znači za nas radost kad smo čuli, međutim nisu imali jasne ciljeve kao što je ovaj narod imao jasne ciljeve. I nisu uzviku nakon kada je pao znači njihov Vlada da želi šarijati dok u Libije drugačije. U Libiji je njihove vođe i njihove vođe su pravi dobri vjernici. U onom sistemu su se borili, a te kako će se sada boriti za prava Muslimana odnosno da ovaj šarijat Allahov te bareke zakon bude taj koji će se poštovati cijenti po kojem treba čovjek da se vlada. Zatim Al-lađ kaže opisujući tagute i ohrijunuhu minan nuri ilal Oni takvi narod izvode sa svjetla upute utmine u tmine zabude. Oni su ti koji vjernike sputavaju da shvate din, vjeru, zatvaraju, protjeruju, ubijaju, uništavaju, sve takve, s druge strane daju, znači, prohtima, sve ono što duša želi, znači, žudi, zavodeći ih od pravog te barekeva, puta, u i ka nar, i svi takvi koji budu na tome, i tako radili, na tome presele, Allah Jelešan kaže, u ka nar, to su oni koji će biti slavnici Henemske. Po na tome, ne pokaje se, bit će od stanovnika, stanovnika Hum fiha haridun. I ne samo to će biti trenuci, dragi brate, minuta, dvije, tri, nego hum fiha haridun. On će vječno u njemu boraviti, nikada iz ega neće izaći. Zato vam kažem, braća koja su uhvatila ovoga Taguta, koji je preselio na njihovim rukama, ja sam ih godao, ja sam ih slušao lično, Kažu kada su ga hvatali, kada su ga izvodili za one cijevi što ste vidjeli, kažu, nisam ja taj, nisam ja taj kojeg vi tražite, ja sam neko drugi. Pogledajte o nej hrabrosti nekada, kada je bilo, kako se opi... nisam ja taj. A opisivao je u tim trenutce imao snagu, a izzet, kuveta, vojske i svega, kaže, to su miševi koji se dižu protiv nas. kad mi ne znamo dakle su nam došli. Htio je da kaže da oni koji hoće promjenu i vlasti u državi, da su došli sa neke pete planete, da uopšte nije narod libijski, nego neko drugi. Pa ka bio mu žahed, mu kalatil, kako tako u tom strahu uzvikuješ, povikaš nije ti i onda kada je vidio da su ga prepoznan, da znam koje šta je pustite me, kaže moja djeca, ka vi ste meni kaže poput mojih sinova nemojte zaboraviti da sam ja bio, on kaže poput oca jes, kaže otac koji je bio svoju djecu, bio si takav i jedan kaže je htio, i samilosti prema njemu, znate na no, poslije kad se je desilo, još uvijek se spekuluše kako je na koji način on preselio mi znamo da je preselio. Kažu tim trenutcima jedan iz samirosti mu je kazao, recila la, ilahe, ilahe, ilahe, kaj fiš, nema, kaže i Boga, nema božanstva, ene, ilahe, ka ja sam Bog, čijesto riječi bile. Kažu, nakon toga je preselio i nisu vidjeli crnje lice do tada, koliko su kaj puta bili već u akcijama borili s ovim mjeseci, nisu vidjeli crnje lice od njegovog lica nakon, nakon ubistva, nakon, znači, kada je preselio i vratio se lahom Đelešanom ibrat danas za one koji razmišljaju kako je preselio on koji se toliko prsio koji je mijenjao značenje Kur'ana koji na se izbriše kul reci on Allah je jedan kaže to više kul ne treba Allah jedan ne treba nam to kul a'udzu birabil ne treba ni to kul briši brisao je mijenjao je Kur'an totalno, znači, ostranio iz ruku muslimana, a dao svoju knjigu koju je napisao, zelena knjiga, smatrajući da je bolja i vrednija kod Allaha Đelešanu. Prije 30 godina, Ebnu Baz Rahmetullah Ali Šeh ga je protekvirio nakon što mu je uspostavio dokaze. Jer se nije vratio onoga, od onoga na čemu je bilo. Prije 30 godina. Ustrao je, znači, na svom kufru. Nije se odrekao toga. I pogledajte kako ga je Allah i ponižao, Kako je preselio Dok je zavodio narod Zabranjivo se lefijama, braći musmana Koji su htjeli da konjaju džami Koji su htjeli da žive sunet poslanika Sallahu alijih i veseleme Propise šarijata, sve Sve je on to zabranjivo, draga braća I na kraju preseljava To je neopisivo ne možeš nema, Nemaš riječi Kojima ćeš opisati njegovo Jedno stanje kako je preselio Od naroda kojeg je zavodio koja, koji je narod bio tiranijom njegovom. Da ste samo vidjeli sinke, braće, koja su stajala u sobama, koja su povjikil, držali su mu predavanje, držali su mu predavanje govoreći riječima, kaže, kazat ćemo ti riječi kao što su kazali ko? Poslanik sa Allaho aljih i veseleme, mušicima koji su preselili na bedru, kad je stao iznad kaburova pa kazao, da li ste našli ono što vam je Allah Đelešanu obećao? Allah, znate znači, kakav je to prizor, težak, on je dole, znači glava, crna, tijelo, bijelo, da su uoči razlika znači, e, lica, a na licu nema rana, nema rana znači da se kaže da je to masak, da je spaljeno lice, nego je to je crnilo, tamo izbjeze njegovog lica i oni mu drže predavanje, nikoga ne dira, leži i drže mu predavanje kao što je poslanik sa Allahu, alihva sedam se obračao znači mušicima, mušicima koji su preselili na putu zabude, da Kufra, širka i svega, svega drugog. Da li može odgovoriti? Ali bi on poželio da se vrati, da bude bolji. A pogledaj, Allah mu je dao. I dok je ovaj rat trajao, znači da su ga ganjali, proganjali. Dao mu je vremena. Svaki dan je imao vremena da izađe, da kaže, kaje se. Evo vlast, evo sve. Bože, oprosti, vraćam se tebi. A to nije uspio. Nije uspio. Zato je uspjeh na dunjalku, Habibi, da izađe s ovoga dunjalka. Da Allah je Allah, zadovoljan s tobom. Ve entum shuhada, vi ste svjedoci Allahovi Allahu Poslanicu Allahu, alih i vseleme, kaže za one koji ispraćaju ženaze, vi ste lahovi svjedoci Dunjalku, za koga zagarantijete da je dobar, on je dobar kod Allaha, za koga kaže da je zao, on je zao i loš kod Allaha te barake vetala, što onaj narod tvrdi za onog njihovog vođu? Kakav je? I to ne običan svijet nego ljudi od znanja. Ljudi od znanja ga opisuju znači, kao velikog tiranina Taguta koji je prešao sve granice lahate bareke. Zatim Allah Jelešanu kaže u suri En-Nisa Zaista Allah dobro poznaje Vaše neprijatelje Zato čovjek ne smije se postaviti pitanje šta Allah Čeka ne Uzubillah Zašto ne uništava naše neprijatelje Allah zna dobro ko su naši neprijatelji Ali Allah nakon toga kaže Zaista vam je Allah dovoljan Kao zaštitnik nasira I Allahom je dovoljan kao pomagač. Ulijeva nadu u naša srca, da se osanjamo samo na njega, da budemo svjesni njega, njegove snage, njegove moći, a rezultat, odnosno to što on obećava te bare kvetala će doći, samo budi ustrajan, budi strpljiv, ponosan što si vjenik, kao što je bio postanik sa Allahu alijih i veseleme strpljiv. Allah. Znači, daje poslaniku s.a.v. da doživljava i progon, da doživljava da bude ranjavan, da ostavlja svoju državu, rodni kraj, da ostavlja, da ostavlja, da ostavlja, da gleda kako mu njegovi najmili umiru na putu Allaha te bareke an to trpio podnosi i na kraju Allah Đelešana ga počašava pobjedom. Fetlu meka. Kao što su da puno puta, znači, spomenuli taj primjer. <kuh> Zatim Allah Đelešanu kaže u suri Nisa. Jako bitan ajat. Wa Zaista su vaši zaštitnici Allah. Či za? Vjernici. Vjernici se vaša obraća. Allah, njegov poslanik i vjernici. Oni koji namaz obavljaju. Allah što on kaže. Koji namaz obavljaju i koji daju zekat. To su naši zaštitnici, s druge strane ovdje ima značenje prijatelji. Prijatelj vjernika je Allah, njegov poslanik i ostali vjernici. Niko drugi je bibi. I kako onda možemo sebi dozvoliti da jedni druge mrzimo, da jedni druge preziremo, da, je, da znači spletkarimo jedni prema drugima, kad Allah opisuje da su vjernici prijatelji, da su vjernici braća, a prije svega da je Allah njihov prijatelj, da je Allah njihov zaštitnik, poslanih sallalahu alijekhu i veselene i oni znači sami međusobno. Zato musliman nikada ne ostavlja svoga brata na cjedlu. Uvijek mu je na ispomoći, uvijek mu je na pomoći. A kako onda može zanesti vjernika muslimana koji svoj brata izda, preda, prepusti, bori se protiv njega, spletkari, mrzi, zavidi i ostale znači negativne osobine koje poslije kosebe koje nijekom slučaju ne smije vijenik imati imati pri sebi. Zatim Allah Đelešanu kaže sure suri Al-An'am Lahum salam inda rabbihim bima kanu ya'melun. za njih je Allah Đelešanu pripremio za ove koje voli koje štiti i koje brani jer jedno od njegovog značenja veli i mevla je branitelj, naj koji brani vjernika koji štiti vjernika, koji je na strani vjernika lehum daru salam za sve njih je pripremio kuću blagostanja, mira kod njihovog gospodara tebarek vata'ala vahuo velijuhum a on nije njihov zaštitnik štitio, pazio, branio dok su bili živi, a isto tako zaštitnik na ahiretu zaštitio ih od vatri i svoje neizmijene milosti uveo u ženemska prostranstva Zbog onoga što su oni činili, što su radili, zašto se trudlog su bili na ome svijetu. Zatim Allah Jerojšanuhu se opisuje imenom El zaštitnik. Koji ti je dovoljen da se pouzdaš i da se osvaniša njega. I ovo ime El Meula na 12 mjesa se spominje u Kur'anu. Allah Jerojšanuhu kaže u suri Al-Bekare, u Vama poznato majetu 286. Vafuanna. Vagfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqaum alkafirin Ovo u Allaha tebareke ve teala svaki naši postupak djahine nekada mogu biti i dobri i, i loši ti možeš raditi dobro imati dobar nijet ali u tom dobrom postupku dok činiš dobro možeš pogriješiti zato on kaže vagfir lana vagfir oprosti smiluj se nama prijeđi preko naših postupaka Zatim kaže, ente meulana, ti si naš zaštitnik, ti si naš gospodar. Zatim kaže, fensurna, kada zaže je on tvoj gospodar, da je on tvoj zaštitnik, fensurna gospodaru, ti, taj, takav kako si se opisao, pomozi nas. Protiv koga? Protiv naroda koji ne vjeruju. I Allah Ćelešanu nakon toga da ne pomoći. I Allah nakon toga pomogne spašenu skupinu vijenike, iskrene robove. Ma koliko znači u našim očima to bilo daleko ili ma koliko trajalo neki vi tiranije, vi znači e, kažnjavanja o strani nekoga, Allah Đevešan, će ti dati izlas, Alla će te pomoći nakon kada vidi od tebe da si ponizan, da doviš, da tražiš, da si prepušten njemu, da njega obožavaš, da njega voliš razgovor toga aladža dešanovti da je pomoć i pruža pomoć zatim aladža dešan kaže sura al-imran u 150. -um ajetu da lillahu maulakum wa huwa khairun nasirin allah Jalešanu je vas vaš zaštitnik Vahu Hajru nas Sirin, a on je najbolji pomagač, nećete naći nekog drugo pomagača koji ima može bolje pomoći od alhate Barekvetala. Gdje tražiš a Bibi pomoć? Od koga tražiš pomoć? Ko će ti pomoć? Ma niko ti neće pomoć ako ti Allah ne pomogne. Zato ako si ga upoznao da je on tvoj meula, da je on tvoj veli, onda traži od njega da to pomogne, koji je zaista na strani vjernika, koji vjernike voli, koji vjernike pazi, koji vjernike brani i za koje je pripremio dženevska oživanja. Ne za kog drugog. Samo za pravi iskrene vjernike. U suri Al-Hajj u 78. majtola što vam kaže وَعْتَسِمُوا بِلَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ Allaha, ili za Allaha se čvrsto držite. هُوَ ulakum On je vaš zaštitnik. On je vaš zaštitnik ko, ko vas pazi, ko vas čuva i ko vas brani. Zatim kaže poslije toga da nije nasir. Pa kakav li je on divan zaštitnik i kako je samo on divan pomagač. Za pored svih ovih ajeta da onda odlaziš kod nekoga kažeš Habibi treba vam pomoći, te vaš jače, trebaš me osnažiti. Nisi snažan, nisi ja kako ta lana osnaži. Zato se pouzda na njega, na koji znači koji ima apsolutnu snagu, koji je apsolutni Vladar u svim trenucima i kada to ostvariš u tvojom srcu, habibi, barijera, preprijeka u tvojom životu, nikada neće biti. Šta, šta god da te zadesi, ti ćeš biti zadovoljan i bit ćeš svjestan da se to ne može otkloniti osim Allahom te kvjetala voljom i osim Allahom te kvjetala pomoći i moći. Ibn Đarir, rahimahullah, za ime el-veli, kaže da ima značenje ajit. Allahu valiju ladhina amenu. Zaista je Allah zaštitnik onih koji vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže, to je njihov pomagač i zaštitnik koji čuva, pomaže svojom moći i on je taj koji im daje uspjeh i pobjedu. Zaštitnik koji te čuva, koji te pazi, koji te brani, koji te štiti i koji ti daje uspjeh. Ne samo da ćete zaštititi, nego ćeš pobijeti Habibi od Allaha dolazi pomoć i daje tebi pomoć i daje ti pobjedu. On je taj koji znači ima ime el veli Zatim kaže Juhriđuhu minazulumati ilenur nastavak ajta. On je taj koji izvodi njih i stvina zabude na svjetlu upute. Pa kaže da se misli ovdje i stvina širka, kufra, nevjerstva na put pravi znači Islama, Dina, imana i vjeri u Allaha, tebareke te vatava. Što znači da nisi zas, zasužan sam po sebi da se otkrio i razotkrio istinu. Nego je Allah dželšan taj koji te je uputio, koji te je počastio, koji ti je osjetio put u, uh, upute, koji ti je jasnim put učinio. A izveo te iz tmina džahilijeta. A ko danas nije u džahilijetu? Ko danas nije bio u džahilijetu? Tako da vidiš, bilo koga da se pojavi u našim redovima, znaj da se Allah dželšan uspilo o takvom čovjeku i da ga je izveo iz tih tmina džahilijeta na svjetlo upute dinili s vama. Zatim kaže: billahi waliya. A Allah je je dovoljan kao kao zaštitnik. To jes' kaže, dovoljan vam je to što je Allah subhanahu wa ta taala vaš gospodar. On je vaš istinski zaštitnik koji se brine o vama, on vas štiti da vas neprijatelji ne pokolebaju u vašoj vjeri. Pogledajte, štiti vas, nakon što vas Allah Tebare Kvetala uputi, nakon što vas izvode i zablude na svjetlo upute, on je taj koji vas štiti da ve sve se šetanove i svi oni koji žele da vas u zabudu odvedu, da ostanete upućeni na pravom putu. Znači u strajnost i stikama dolazi je te barek Kvetala, iz njegove je neizbijene milosti, štiti a bi vi želiti dobro da ustreš na pravom na pravom putu. I od svjedočanja kaže vašeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A koliko danas ima neprijatelja koji žele da odvrate te bare koje ta iskrene vjernike od pravoga puta na različite načine. Na različite načine. Žele znači da nas krenu, da nas odvedu od puta Allaha i puta poslanika sallallahu alejhi ve Zatim kaže Allah djelom Al Araf. Inne walihi Allahu allazi nazzal al kitab zaista kaže poslanica salahu zaista je moj istinski zaštitnik Allah želešanu, poslani govori. I zaista se on brine o svim dobrim ljudima, a dobri ljudi su ovdje svi oni koji su upućeni, o svima njima se Allah želešanu brine odnosno so sve njih štiti. Kaže imam taberi, je recimo Muhammede, mnogo bošcima. Meke Koji obožavaju kipove i idole Moj istinski pomagač Moj istinski zaštitnik I branitelj o svih vas Je Allah subhanahu wa ta'la ta Znaš kako to zabavilo njih Kada poslanica Allah Veselena pručava i kuranska ajta Zatim kaže Onaj koji mi, koji mi objavljuje i spustio knjigu Koja je prava istina on je taj koji štiti i brani svakog onog od svojih stvorenja koji radi dobro djelo, pokoravajući se njemu. Radosna vijest za poslanika sa Allahu alijih ali i za sve one koji slijeduje poslanika. Znači, Allah nije sam da je zaštitio poslanika i da štiti poslanika, nego obećava da će štititi sve one koji budu slijedili poslanika sa Allahu alijih Da je pomoć od strane Alaha svima onima koji budu slijedili poslanika sa Allahu alijih El hulejmi rahimahullah je kazao, el ima značenje vođeni i istinski pomagač. Zatim ilu kesi rahimahullah za riječu i dovoljan ti je Allah kao zaštitnik, kaže, Allah je dovoljan, zaštitnik onome ko od njega traži utočište i pomagač onome ko od njega pomoć traži. A bibi, moraš kazati, Allahu dragi, pomozi Allahu dragi, otvori put Allahu dragi, otkloni od nas ne da ću, ne da čekaš i da kažeš, sve se to odvija tek tako, Allah traži od tebe kako Ibnu Kesin ovdje govori Allah je dovoljan začnih svakom onom ko traži, utočište kod Allaha ne kod ljudi, ne kod stvorenja nego kod Allaha te bareke i Allah će pomoći onome ko traži pomoć od Allaha Subhanahu Subhanahu Atala za značenje meula su kazali, prije svega Imam Ibn Žarir ti si naš gospodar pa nas pomozi protiv ljudi koji nevjeruju protiv nevjerničkog naroda kaže, to jest, ti si naš staratelj i pomagač i nisi oni koji su tvoji neprijatelji ti si naš zaštitnik ti se o nama briniješ, a nisi oni koji su tvoji neprijatelji, koji ne vjeruju u tebe. Zatim kaže, mi su so pravi vjernici, koji vjerujemo čvrsto u tebe. Mi se pokoramo svemu onome što si nam naredio, a klonimo se svega onoga što si nam zabranio. Jesmo mi takvi, Habibi? Ente meulana, fensurna, dak, znači tako čvrsto govoriš sjekirov, ente meulana. Ti si nas zaštitnik, fansurna, i ti nas pomozi, ali da li mi shvatamo da, da je zaštitnik Allah Tebare Kevatara koji se obožava, kojim se robuje, koji traži od tebe da provodiš, sprovodiš zakone njegove, zabrana se kloniš, da li smo mi takvi, pa da očekuje fansurna, pa da očekuješ nas odnosno pomoći nakon naše dove i vapaja, Bože nas pomozi nas. Ovdje je to fino pojaštenje taberi, zatim kaže nakon toga, ti si zaštitnik. I starajte svakom onom ko ti se pokorava, ne si svakom onome ko ti se ne pokorava. Allah ne voli nevjerike. Allah ne voli one koji su mu nepokorni, koji nisu u njegovoj stranci. Zatim kaže pomozi nas, to je fansurna, Pomozi nas, mi smo uistinu tvoja stranka. Hezbollah da li su da lahove stranke ili su stranka stranaka nekih drugih. Kome si se predao, od koga pomoć tražiš, ko ti je gospodar, kome se Obraćaš od koga pomoć tražiš, kome robuješ Mi smo tvoje stranke, zato nas pomozi gospodaru Zatim kaže nakon toga, protiv naroda koji ne vjuruje Protiv oni koji su poricatelji tvog vahdanijeta, tvoje jednoće A te ista Svi oni koji poriču Allaha te barekvetala, pomozi nas protiv njih Zatim kaže protiv oni koji obožavaju lažna božanstva, lažne idole Pored tebe i protiv onih koji se pokoravaju šeitanu u griješenju. Nikoga nije izostavio. A svi koji je naveo spletkare i žele zlom muslimanima i sredbenicima poslanika sa Allahu a. i I zato ovom dobom, Ante ti si nas zaštitnik, fansurna, pomozi nas, alel kaum ili kafirin protiv nevjerničkog naroda koji je s ove kategorije kako imam taberi, imam taberi pojašnjava. Rahimahullah. Zatim Khattabi Rahimahullah je kazao El Mewla ima značenje pomagača i branitelja Zaštitnike dokazujući ajetom Kur'anskim djelašom kaže suri Hajj U 78. ajetu Wa'tesimu billahi huwa maulakum Fanimal Mewla Wa ni'man nasir Držte se čvrsto Allaha te wa ta'ala On je zaštitnik vaš I diman li je on zaštitnik I diman li on pomagač i iz ovog ajeta je protumačio da ima ovo značenje. Huleymi Rahimaullah je kazao, onaj u koga se polaže svaka nada za pomoć. Svaka nada, vrhunac svake nade, onaj koji ti može pomoći je Meula, tvoj zaštitnik, tvoj gospodar. I pobjeda jer je istinski vladar. Nema toga koji otkvanja strepnju i strah iz naših srca osim on te bareke barake Ala jer je on istinski malik. Mi su pešavamo melik, malik, malik. Jer je on apsolutni vladar koji posjeduje svaku vrstu vlasti. E pa zamislite, taj apsolutni vladar koji sve to posjeduje, sve ove vlasti koje mi vidimo, su vlast Allaha subhanahu Vatala. on je taj koji ćete pomoći i koji ćete zaštititi. Šta su podovi Habibi spozni ovih velikih imena? El-Vali i El-Meulam. Prije svega da je Allah subhanahu at'ala istinski zaštitnik, pomagač, branitelj pravih iskrenih vjernika. Pravi iskreni vjernika, ko se preda Alahu, se prepusti Alahu, nemoj danas svako sutra onako, jedan sat ovako, drugi sat onako, pravi iskreni vjernika je Allah zaštitnik. I oni će da vide i keramete, i čuda, i sve ono što je Allah dželšanu obećao vjericima, on će to doživjeti. A će mi se pozabaviti jer iz ovih imena proizilaze druge mesele u kojima su mnogi zalutali, mnoge sekte su se pojavile. Ko su Allahove evlije, šta evlije rade, šta mogu raditi, šta ne mogu raditi, kakva su to čuda kojima se bave. Zato postoji svojstvo osobine tih evlija, Allahove iskrenih pravih vijenika po kojima se mi možemo prepoznati. Odnosno, po čemu mi možemo da ispitamo naše stanje, da ne bi slučajno kaželo neko od nas, ja sam Allaho veli. Ja vidim usno, ja vidim znak, ja vidim, ja vidim, ja vidim. A u stvari kad mi vidimo tebe, kažemo teke zab, ti si lažac. Jasno, zbog čega? Zato što tvoje ponašanje, tvoj običaj, tvoj, tvoj način ponašanja života na dnjavku, ne podudara se sa životom Poslanika salahu salam i ti se automatski kod nas prekriže, makar ti smatrao to što smatraš, makar tvrdio to što tvrdiš jer nije svaka tvrdnja istina, nego za svaku tvrdnju postoje, postoje, znači jasni pokazatelji da li je istina ili nije. Imamo znači primjer iz, iz bitke na uhudu, kada je poslanik Ali Salatu Salam, bio sa Habima, kada su mušici došli, kada su napali, kada se desilo ono što je vama svima poznato. Međutim, šta je u tom interesantno? Abdullah ibn Đubeir je bio od onih koji su postavljeni na ono brdo strijelaca, gdje je poslanik sallahu alijih veseleme učinio da predvodi i kazavši u tom trenutku, ne može slučajno, da neko od vas siđe, da napusti ovo mjesto, pa kaže, može slučajno, ponavlja, da neko siđe makar vidjeli da mi pobjeđujemo i nemojte slučajno da neko siđe kada vidite da smo poraženi. Ostajte tu, znači ću da sam tom mjestu. Međutim, izate, počelo se odvijati, borba je počela, znači se odvija, musimani su prije trenucima... Bili ti koji su vodili, koji spobjeđivali na boljom polju. Međutim, šta su ovi gori ugodali? Plijen, plijen, ratni plijen su vidjeli dole. Ashabi poslanika sa Allahu alijih vaselem. Pa Abdullah, je teško vama, nemoj slučaj kada se pomjera. Poslanik me obavezao da ovdje ostajem čvrst sa vama. On vođa, emir te grupe. A on kaže plijen, plijen. Onda se počeli znači da, raspravi dok nije taj jedan veliki dio ashaba napustio svoj položaj. I nakon toga ono je poznato šta se je desilo Da je Halid bin Uveli došao Iza lijeđa, da je pobio što je ostalo Strijeljaca na brdu, da je Tog bitke prešao U korist mušnjika, da su pobjedili Odnosno, muslimani su doživjeli Poraz na Uhudu Zbog jednog prekršaja, zbog samo jedne Znači, neizvršene Naredbe poslanika sallahu alihi i sredem U tome su se svi složili Zbog ovoga što su radili strijelci Allah Đerašani učinio i dao poraz Muslimanima a danas se postavlja pitanje. Koliko muslimani danas kršaju Allahove propise? Koliko, znači, narušavaju njegove zabrane? A koliko malo se drže njegove propisa? A očekuju pomoć? I kažu, jen to je meulana, to je surna, ti znaš gospodar, pomozi nas. Pa onda pada u očaj, nema pobjede. A u stvari, on ne radi na sebi da se popravi, da vidi gdje, šta je, kako je. Gdje je on od naredbe Allaha i naredbi poslanika sa Allahom alijih i Šta se dešava? Ebu Sufjan... Kada je poslanik s.a.a. se popeo znači, na, prema brdu Uhud, odnosno na jedan dio e, stijene na brdu Uhud, i saklio se za te stijene sa jednim dijelom ashaba, Ebu Sufjan dolazi i doziva. Nema je ovaj dio znači, bitan iz događaja. Pa kaže Ebu Sufjan, da li ima među vama Mohameda? E, Ashabi pa, su htjeli da kažu ima. Kaže, poslaniki, ne mojete ništa govori, ne odazivajte se. Pa kaže, da li među vama postoje Ebu Bekr? Opet, tajac, nemojte odgovarati. Imal, kaže Ibnu Hataba, Omera. Niko ne odgovara. I onda nastavlja, kaže, čim niko ne odgovara, kaže, svi su pomrli. Svi su pobijeni, znači u okrišaju. I Omera djelao nije mogao da se suzreži, nego kaže, lažeš Allahove neprijatelju, zaista su živi, i oni će ti nanijeti veliko zlo. Očekuje od njih veliko zlo. Kada je to kazao? Onda on kaže, počinje se ponositi u tom trenutku, pa kaže, uzvišen bude hubel, njiho Bog. Znači, on zahvalio u tom trenutku, kao što kažu muslimane, alhamdulillah, koji nam je dao pobjedu. On kaže, bude uzvišen hubel, njiho Bog. Pa kažu ashabi, znači u tom trenutku, hoće da odgovore, Kaže poslaviti sa savu, za ne želite da odgovorite ka šta ćemo kazati kuru Allahu a ala wa ađal. E Zaista je Allah uzvišeniji i veći od njega. Zatim on ponovo nasilja rasprave, nasljaj epo sufijan pa kaže, mi imamo uzaa, a vi nemate u ZA drugo božanstvo, pozivam sam drugo Boga svog, ponosan, pune izletan na svoje božanstvo, kao onoga pomogao, njega Allap pomogao, nego božanstva lažna. Kaže, poslanik, zar nećete odgovoriti, pa kaže, šta će Allah posljedinče kazati? Kaže, kulu Allahu maulana, wala maulalekum, zaista je Allah naš zaštitnik, a vi zaštitnika nemate. Poslanik sa vselem vještava, Allah je zaštitnik, nas je sačuvao, nas će poživiti, a vi zaštitnika nemate, kad mi dođemo, znači, do onog trenutka ili u onog trenutka da Allah bude htio, da se desi to što će se desiti. I nakon toga, puno je okrišaja bilo, i svi okršaji su bili u korist musimana. Musimana, sačuva, Allah im dao pobjeda. Najveća pobjeda je fetvo Mekka. Kada je Ebu Sufjan, bez ispaljenog metka, došao do primi dina. A pogledajte kako je bio, znači u ovim trenutcima, ponosa na svoj kufr i širk, mnogo boštu, na svoje lažne bogove, kojima se ponosio i dičio. Znači, ovdje vidimo da su kazali, Allahu meulana wala meula odnosno wala meula lehum. danas kada mi kažemo naš je Allah zaštitnik a niko ko nije u stranci Allahove nema zaštitnika tako da ona akida kada uđe u srce tvoj, Allah tvoj habibi ti se ničega ne pošiš ne boji se niti smrti niti znači bilo čega, bilo gdje na bilo na kom mjestu ako si svjestan ovog jekina i ovog vjerovanja ovog ubjeđenja ali ako nisi habibi trebaš onda da gledaš kako vas se dogradiš, kako da ovaj jeki zaista uđe u tvoje srce. Nama trebaju sljedbenici Poslanika sa Allahu aji sa ovom, ovom akidom, sa ovim jekinom. Samo ovakvi mogu da vrate ponos izat Muslimanima na svim prostorima zemaljske kuge. Zatim drugi plod da Allah te bareke evetana voli svoje iskrene vjernike bilo da se radi o vjerovjesnicima Poslanicima, o iskrenim, o šehidima i svi oni koji ih slijede, znači običnim, običnim vijernicima su kategorije znači odučeni nakon, znači prva kategorija vjerovjesnici, zatim se Depin, iskreni, nakon njih Šuheda, šehida laž on voli. Zatim voli, nakon šehida, uh, one koji su bili dobri, koji su slijedili, imali su fide nijete, radili, požitovani, bili na Allahom tebareke, ala putu, sve njih, Allah tebareke, vata'ala voli, i kao što smo kazali u suri, Ale Enamu 127. Aytu, Allah što kaže, lehum darus salam, inda rabbihim, za sve njih, sve te kategorije, sve te sjedbenike, je pripremio Allah Đelešanu kuću blagostanja, vahuwa velijuhum bima kanu ja'melun. A ovdje je njihov zaštitnik, za ono što su radili čim dok su bili Na dunjalku Zatim Allah Đelešanu Kada zavoli neko, nekoga To ukazuje Da je taj zavolio Allaha te i Vatala prije toga Da je bio požrtovan, radio Trudio se, bio iskren vjernik Tako da je od plodova ovih imena Allah Đelešanu je prijatelj Iskrenih vjernika Allah voli takve A takvi koje Allah djelašanohu voli, oni voli Allaha subhanahu subhanahu wa ta'ala. I gledaju znači kako će se umiliti, kako će što bliži biti Allahu subhanahu wa ta'ala odnosno kako će se povećati na te posebne deređe. Kako će jednostavno poslati Allahove eulije. Kako će poslati. I to, to nije lahko. Nije kazati amen, to bila jasna vallahu eulije. Kaži nema razlike. Kako nema razlike, pa to su deređe. Među nema su braće deređe. Deređe nismo li svjesni kolike su deređe. Koliko bude svjestan Allaha, je propisan ljubav prema Allahu, prema poslaniku koliko bude se trudio za din Allaha i uh, poslanika sa Allahu aljehi wa toliko će ti biti deređe, toliko ćeš biti bliži, toliko ćeš biti na toj mertebi posebno je znači kod Allaha Đelešanu, blizak Allahu rob koga Allaha Đelešanu voli, cijeni poštuje, kome daje sve ono što daje svojim iskrenim robovima svojim iskrenim robovima. Takvi će da vide čuda. Takvi će da željavaju čuda. Takvi će da, bude, da budu značeni pravi, iskreni robovi. Kada ga vidiš, srce se smiri. Kada ga vidiš, posjetite na lahat, te bareke, te bareke vata'ala. Allah Jirashanu kaže Ela inna avlija Allahi khaufun hum <coughs> Zaista neka se ničega ne boje Allahu avlija Allahovi štićenici Oni robovi koji su Allahu bliski Koji sa posebnim da ređemo, Za njih nema straha I oni ne osjećaju tugu Nema straha Niti imaju tugu Ne tuguju za onim što ostaje iza njih ne, straju, ne strahuju za onih što ih očekuje Ovo su trenuci smrti Ne tuguju u tim trenuci ono što ostaje iza njih Dunjalog, žena, djeca, braća, poroca Ni za kim Prekrenos. znači Allahove iskrene eulije nemaju straha niti tuguju ne tuguju za onim što ostaje iza njih a nemaju straha od čega od velikog dana kada će dijete da osjedi, kada će majka svoj plod da potbaci, izbaci iz sebe, taj dan koji će biti težak nebesima i zemlji u tom danu će Allahove eulije imati te tebare kevetala rahneti milost i sigurnost Biće u okrivu Allahove Tebare Kvetala Milosti i sigurnosti Neće biti straha za njih Za iskrene Allahove Tebare Kvetala Robove Oni koji budu čvrsto Sjekino vjerovali Iman koji od njih zahtijevao Govor srcem, jezikom Dijela potvrda znači Na Dunjaluku, namaz, zekad, sala Sve znači od onoga što Allah traže Oni su imali to iman Najpravi istinski koji će im pomoći uz Allahovu pomoć ne budu sačuvani straha. I oni koji budu jettekun, koji se budu Allaha bojali, prave mu tekije da rade dijelo sa kojim je Allah Đelšanu zadovoljan da se kone svega onoga što Allah Đelšanu ne voli što je zabranio. fil hayati dunija wa fil ahire. Za njih postoje radosne vijesti i na Dunjalku i na Ahiretu. Latem dirali kelimati u lah, ne mogu se izmijeniti alhove riječi, alhovi propisi, lazim, zaista je to najveća pobjeda, najveća pobjeda koju mogu doživjeti. sačuvan straha na sudnjem danu, Al, znači okriju Allahove Tebara sigurnosti ne tuguje za onim što je ostalo i bit će proživjen sa velikanima umeta, umeta poslanika sa Allahom a.s. od njihovi osobina Habibi je da vole ono što Allah voli da mrze ono što Allah mrzi da vole vjernike koje Allah Đelešanu voli, da ne voli ljude koje Allah Đelešanu ne voli one koji krše prelaze njegove granice, koji nisu zadovoljni sa Allahom subhanahu wa ta'ala, oni koji vrijeđaju Allaha i poslanika sa Allahu alijeh i veseleme, takve ne vole. Vole oni ponizne i iskrene robove, koji robuju Allahu subhanahu wa ta'ala, koji cijene i poštuju poslanika sa Allahu alijeh i koji klanjaju pet dnevnih namaza, koji poste, koji zeka daju, to su njihova braća, iskrena, sve drugo mrze, sve drugo preziru. Al to ne znači, da nisu, u tu dobro da ponude toj drugoj skupini hajr koji su oni osjetili od Allaha tebara. Mrziti i prezirati u srcu, to je osnova tvog vjerovanja. Da mrziš i preziješ u srcu, ali nekada bibi ne znači kada vidiš nekog brata da ima neki poslovni biznis, nešto što radi sa nekim koji ne voli Allaha i poslanika sa Allaha a. da kažeš on je poput njega jer je s njim. Ne. Ovo je dozvoljeno, dozvoljeno da radiš trgovinu, ima znači nekada, kada ne vrijeđaš takve, ne udaraš i ne diraš i jer ti je zabranio osima kone tebe diraju, kone tebe napadaju. U protivno, ali ti njihovu vjeru, njihove postupke, niti si zadovoljan, ti imaš prijateljstva, prijateljstva ali ove poslovne stvari oko kojih se možeš da govoriti, biznis, nešto što je slično tome, u tome nema nikakve prepreke da ti surađuješ sa njima, kao što su karavane, Išlo je iz Medirije prema Šamu koji je bio nevjernički narod, Abdurahmar ibn Auf, od Ebu Bekra, Radiala i slične, išli su, uzimali, dovozili, znači hranu, donosili su sve što su mogli donijeti i prodavali muslimanima, od koga? Od nevjernika, što znači da je jasno, da je dokaz da je to dozvoljeno rad na takav način. Danas draga braće, imamo mnogo ljudi koji tvrde da su Allahu Eulije. Znači mnogo postoji koji tvrde i vidimo znači da kada tvrde da su Allahu jevrije, da su Allahovi odabrani robovi, da spominju čuda koja čovjek ne može shvatiti, koja ne može pojmiti, koja ne može razumjeti, a posebno kada vidi da dolazi ta tvrdnja od osobe koja je daleko od Allahovog puta i studenta Poslovnika sa Allahu a. koja tvrdi za Allahžu al šanhu da je on sjedinio se, da je u svakom tijelu svojih stvorenja, a to je akida koja se zove Vahdetul Vud, da je Allaž žao u svakom tijelu stvorenja, što znači životinja, što stvorenja ostali insana, što ni u kojem slučaju nije, znači prihvatljivo i se može prihvatiti ovakva akida. Ovakva trdnja je kufrne vijestvo koje čovjeka izvodi iz vjerije. I zamislite toga koji tako tvrdi za Laha, koji je daleko iznad svih stvorenja i za darša, neograničen njega pojmiti ne može niko i svat, kako smo međusno sad govorili, da kaže da je tako sa Laha Te i kvetala. I nakon toga kaže da je on posebni Laha robova. Na posebnim deređama, posebno Laha drag, leti po zraku, ide po vodi i slične stvari. I ovih tvrdnji ima puno. Zato kažu učinjaci da je osnova Allahovog vilajeta, bliskosti, da se blizak Allahu te barekala u Hadisu ibn Abbas kada je pojašavao u Hadisu, da je bio iza poslanika Allahu a pa moj je Poslanik sa Allahu a jeh. seleme kazao, čuvaj dobro Allaha pa će on tebe čuvati. U ovim riječima kaže Allahov vilajet, bliskost da si Allahov evlija ako uspješ ovo uraditi. Da čuvaš Allah pa će Allah odnosno da čuvaš Allahove granice, da ne prelaziš njegove granice, da izvršava sve ono što ti on te bare kvjetala naređuje, da se kloni svega onoga što ti on te bare kvjetala zabranio. Takva svijest, takvi postupci kad budu kod tebe habibi, u skladu sa postupcima poslanika sa Allaho alijih i veseleme, možeš očekivati da se da Allahove vlija sve što budeš od udara od tog puta od tog shvatanja, tog razumijevanja daleko si bibi da budiš od onih koji su Allahu bliski, koji su Allahu dragi koji su Allahu mili, koji su kod Allaha na visokim, na visokim deređama zatim drugi hadis poslanika sa Allahu ve i veselam, za koji kažu učinjaci jeste men ada li velijem fe kad, a, fe kad bil harb ko bude meni malo zaprijetio malo povrijedio mog veliju evliju u bosanskom, u arapskom, evliju, ja mu već objavljujem rat. Ja mu objavljujem rat. Ko je evlija ovdje? Kaže poslanik sa allahu alijih Mate Mata karrebe ilije abdi. Neće mi se približiti, ni dražim. Moj rob, osim sa onim što sam mu propisao. I ovdje ćete vidjeti razliku kako učenjaci pravi. Osim sa onim što mi je propisao. Nakon toga Kaže, neće prestati da mi se približava sa nafilama, sve dok ga ne zavolim. A kada ga zavolim, kaže poslanik s.a.v. hadise kuci, kuntu sema'ahu lezi jesma bih. Tada sam ja, ili tada ja postajem, njegov sluh koji sluša. Allah što kaže u hadisu kuciju. Va besaru'hu lezi jupsiru bihi, njegov vid koji im gleda. Va jadehu leti juptišu biha, njegova ruka kojom radi va jemši biha i njegova noga kojom hodi va se'leni la ako me bude zapitao traži nešto od mene ja ću mu dati pogledajte, to su ređe, trebate razumjeti hadis ako se oslanja, na mene se oslanja ta isti rob Allaha te bareke va te'ala kaže, ne može mi se približiti nisači meni dražimo od osim onoga što mi je što sam mu propisao. Allah što vam kaže. Zato je bio Urađeb, poznati učenjak, kada govori o evlijama, kaže postoje dvije kategorije evlija. Prva kategorija, koji su muqtasidin, ashabu lijemin. Oni koji izvršavaju farzove i ne rade zabrane. To iz ovoga hadisa. Ne može mi se ni primaći i približiti moj rob, osim... Sa onim što sam ja propisao, znači to je najbolji način da se približiš Allahu Subhanahu Wa Ta'ala s farzovima To je prva stvar koja ti obaveza I nemaš ništa pored toga, nemaš rafila Nego ima samo farzove Ovdje to je prva kategorija i uh, Ređab kaže Muqtasi din odnosno ashabul jemin Allah Čerašanu kaže Sumav al kitabe lezi nastafajna من عبادنا فمنهم ظالمون للنفس ومنهم مقتصدوا ومنهم سابقون بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل كبير الله هده قولي وقوم القرآن سكو معاهته بأي شاميه شمكا جوجينتي ده ناشو كنيغو ناس لديه ناشي دبري ربوه od njih ima oni koji nepravdu sami sebi čine, Allah sve njih naziva svojim robolima i sve njih opisuje svojstvom, znači lijepim svojstvom, lijepom osobinom znači oni naslijeti iz zemlju tom knjigom od njih ima oni koji nepravdu čine sebi, a ima i onih kaže Allah Žešamo min humu a učenjaci kažu za min humu oni koji izvršavaju farzove, ko se zabrana, nemaju ko sebe na fila dobrovojni stvari, a ponekad zapadnu u mekru stvari razumijete nemaju znači pokvalnih stvari ali ponekad zapadnu u stvari koje su pokuđene zatim kao minhum sabikum bilhajrati bi iznila i od njih ima oni koji se natječu u dobroćinstvu i radnji dobrih djela dobri to su tri kategorije i on kaže u prvu kategoriju spadaju oni Muktasidin, odnosu ashabul lijemin na arhivetu će biti ashabu lijemin ashabu šiman i treća kategorija Ribin oni koji su Lahu bliski i to je druga kategorija, oni koji su Mukari Ben, oni koji su prvi uvijek prvi u svim dobrim djelima, to su znači oni najbliži lahu Đelešanu, i to je druga kategorija. Evrija odnosno oni su daleko bolji kod alhao od ove prve kategorije, a pod njih spadaju svi oni koji izušavaju sve propise, sve farzove koji malan duži i sve na file, Trude se da urade svaku na filu, svaki mekruh izbjegavaju, svaki mekruh izbjegavaju. To su oni koji su odlažu najbliži, najdražiji kod da te bareke te barake uateala. I zato postoje znači e, postoje osobina po kojima će čovjek prepoznati da li je od njih. Prva osobina. Ovo je znači sad što u kraćim e, riječima da se kaže, svaka ova osobina zahtijeva ders. Prva stvar koja krasi, a Sabul jemin. Odnosno, e, Muktesidin, ove prve koji zaštavaju sve farzove, i druge, Mukarnebin koji su Allahu bliski, Musabeqin, oni koji su prvi uvijek prvi učinjeni dobrih djela, ihlas, iskrenost, da rade svako djelo radi Allaha, te bareke, te radi njegovog zadovoljstva, radi Allaha, subhanahu ne radi ni zbog čeg drugog, nemaju rije, nemaju pretvaranja, nemaju ničega što kvari to njihovo djelo. I to djelo naravno je u skladu sa poslanikom i sallahu alihi wa praksom zatim drugo oni su zadovoljni poslanikom sallallahu alejhi ve selleme kao vođom kao emirom kao onim kojim je uzor u svim žu... zašto kažemo da su zadovoljni jer oni koji nisu zadovoljni sa onima ispadaju ne mogu biti ne mogu biti jer su znači druga, drugi opis njihovo da su zadovoljni sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme kao vođom uzorom i učiteljom. od njega uzimaju po tom što nauče po tome se vladaju po tome žive treće vole i mrze radi Allaha te bareke veteana prijateljuju sa onima sa kojima prijateljuje Allah Tebare Kvetala, neprijateljujuju sa svima onima sa kojima neprijateljuje Allah Želešanu, što znači čim vidiš osobu, da nije u skladu sa ovom osobinom Habibi, nije među njima, nije u potpuni ovilajet, nije Allah Tebare Kvetala blizak, ako ne radi po ono što spominjemo, kažemo svaka stvar zahtjeva predavanje, oni daju radi Allaha, uskraćuju radi Allaha, ne radi nečijeg izgleda, ne radi nečijeg ponašanja, ne radi položaja stranke, pozicije i slično. Sve što radi radi radi Allaha, te bareke te bareke veteala. Zato se kaže Habibi, bibi sve osobine koje budeš čuo, pogledaj se da li si od njih ili nisi. Ako jesi kaže Alhamdulillah, da ti Allah da da ustraješ na tome, ako nisi, ali pogledaj u čemu kaš, pa se popravi. Zatim imaju čista prsa prema musimanima. Prema svim drugim muslimanima nemaju zlobe, nemaju neprijateljstva, nemaju mržnje, nemaju zavisti, nemaju okolosti. Nisu silni prema njima, nek su blagi milosti prema vjernicima. To je njihova osobina koja krasi Allahove iskrene eulije. Svaki naj koji je suprotan ovoj osobini Habibi neka zna da nije u potpuni ovilajet. Da nije od njih da treba da popravi. Ako se ti ponašaš osornom. Nadvjernicima, pa kako onda možeš očekivati da bude Allah zaštinih tvoj, da bude na tvojoj strani, a ti nisi strani onih koji Allah želešanuhu, želešanuhu voli. Zatim, trude se da u potpune farzove, stroge Allahove, tebarek, vetara, dužnosti, čine mnogo na filu, čine mnogo na filu, dobrovojni post, dobrovoljni namaz, dobrovoljna sadaka, sve habibi što Allah voli, što te približava Allahu, to oni čine, djesto mi što mi činimo od toga. Zatim njihov put u svatanju, akide, islamskog vjerovanja, uvjeđenja je put Selefa. put Selefa, svaki onaj koji nije na akide ehli sunneta. sudmeta. Nije znači da lahovi je vlijija, ne može biti da Lahov je vlija. Znači mora imati pojmanje shvatanje akide, islamskih propisa, vjerovanja onako kako su shvatile prve generacije, prve generacije Muslimana, a oni koji oni slijede u, svoj, u svom vjerovanju, u svom uvjeđenju su ko? Ebu Bekr. Omer, Osman Ali, Ebu Hanife Malik, Šafi, Ahmed, Imam Evzai Imam Seuri i svi drugi učinjaci Ehli sunneta, to su im vođe To su im uzori, ako se Budu vladali, onako kako su oni vladali Mogu očekivati lahovi lajet Zatim Pozivaju dobru, naređuju Na dobro, odračaju zla Žrtvuju se na Allahom te bareke U teala putu, oni osvanjuju Na istini, isto tako Zanoće na istini, vole istinu Vole istinu Da govore i vole da je prihvataju Ne samo, ha Biblja kaže Ja pričam, ne, nego kad neko dođe Sa istinom oveze da je prihvatiš Ma od koga ona dolazila To je opis Allahovi iskrenih robova Ko nije takav, neka se preispita Neka se vrati, neka se popravi Istina se mora prihvati Ne, meni dolazi od onoga koga volim, koga ne volim Neha Bibi istina kada istina Kao što je voliš da pričaš Moraš je voliti da je prihvatiš malo od koga ona dolazila Zatim, sljedeća osoba koja je jako važna Oni vole islamsku zajednicu, džemaat Džemaat muslimana, kad kažem islamska zajednica, to misli na džemaat Na iskene Allahove tebareke ve robove Koji izvršavaju Allahove farzove Koji izvršavaju znači, na file koji se trude, se umile Allahu tebareke ve ala, Ali mora znati da među njima ima zalima koji su zalim prema sebi, nisu svi na istoj mrtebi, nisu svi na istoj daređi, tako da ne smataš onaj slabijim i da ga vrednješ po tome, nego je uvijek još u okrilju lahove milosti, rahmeta, dina, vjere, sve znači dok ne izađe sa dijelima koje ga izvode iz vjere, takve voliš, takve ciniš, takve poštuješ. Ne mrziši, ne prezirješi, ne odvaja se, nego uvijek zagovara zajedništvo, uvijek zagovara džemat zajednicu i znaš da je Allahova ruka iznad džemata. Ko se odvoji od džemata, takav je lahak plijeni šetan i svima drugima. Znači, zajednica kažu, to no su sve znači, osobine koje su navjeli učenjaci, zatim kažu učenjaci, a onaj koji radi na razjedinjavanju džemata, na cijepanju džemata, neka zadanio da je vlija. Zato što Allah voli džemat, mora da voliš i ti džemat, moraš voliš zajednici, moraš biti u džematu musimana, ne smije se podvajati, ne smije se izdvajati. Nema podvajanja, nema izdvajanja, moraš biti u zajednici, moraš biti sa Muslimanima i moraš saburati. Ovaj put nije jednostavan, ali Allah je kaže i saburaj s onima koji molitvu obavljaju. Što znači? I oni u džamii kada dođu, neka će te zijetiti, neka će te povrijediti. Ali budi spreman da da saburaš. Najbolji su od vas oni koji se miješaju sa ljudima i saburaju, kaže poslanik, a njih To su najbolji od svi, tako da nema izvajanja. A hadis ovaj koji su došao izvanja, to su zadnji trenuci dunjanja, pred kraj samog svijeta, kad će se ljudi izdvajati i odvajati u šumu, jer neće biti zain, neće biti druže, neće biti miješuje biti mabahallahu to. Zatim oni u svim svojim međusobnim razivaženjima Ma što da se desi, vraćaju se Kur'anu i sunnetu poslanika salahol. To je odlika, to je osobina eulija Ne da se vraćaš nekom šehu nekoj, Nekom daji, nekom sudi Nekom kadi, ne vraća se Kur'anu i sunnetu, odnosno Kad dođeš kod daje, slušaš što ti priča Jel to Kur'an i sunnet, nije odbijaš to, ne prihvataš Bilo ko da se radi, dedo, nana Vraća se Kur'anu i sunnetu To su osobine iskrenih pravih Pravih vjernika I zatim deseta stvar govore istinu Govore istinu, ne lažu, a bimbi ne lažu, nikom slučaju, nikom slučaju, Allahove vlije govore istinu, nikada ne lažu i to istini pozivaju i ne boje se ničijeg prijekora. Ničije je korijenja. Kogoda i pogoda mrzovoljno, oni se ne boje toga jer su oni ponosni na svoj din, na svoju vjeru. Znaju da je njihov zaštitnik Allah, Đelešanu i niko drugi, tak i da kada uđe u njegovo srce, postaje njegov ja Jasan put kojim hodi, a njegov ja jasan put je Kur'an i Sunnet, zadovoljstvo Allaha i bliskost poslanika, ali alihi veseleme. Prije svega na havdu na havdu gdje će poslanik sa Oslen dočekati svoje sedbenike, pa će biti oni koji će biti odbijeni zbog čega? Zbog toga što su odbili sunet poslanika sa Oselem. Tako da oni koji vrižu koji je prepoznan poslanik sallallahu alajhi wasallam su oni koji su volili njegov sunnet radili kako on radio živjeli kako je poslanik sallallahu alajhi wasallam živio na kraju ulaze u džennet Allah zadovoljan sima oni zadovoljan sa Allahu te bareketu ta a molim Allah da nas uči od pravi iski njegovih vjernika od pravi njegovih evlija da nam pomogne na dunjaluku da nam se smili nama našim rođacima da zbliži naša srca naše safove da pomogne muslimane gdje oni bili da ujedi naše safove na istini da bude prava isinska obraća neku kako Allah tebarek ve ta'ala traži od nas subhanak Allah hamdik ashadu en la ilah ilah enta astak virke wa etubu ilik jazakmu la